apropie mintea noastră cât mai mult de arătările Dumnezeuiești, ca să primească în oglinda conștiinței razele supra ale Soarelui Hristos. Pentru ca, hrănită, crescută, binecuvântată, luminată, sporită de darurile dumnezeiești, să urce mai sus pe treptele vederii tainelor împărății tale.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 cuprinse în cuvântul Tău să facem pe un după chipul și asemănarea noastră. Dăruiește-ne taina iubirii, pentru ca inima, ființa, conștiința noastră să se aprindă de iubire, să pătrundă în tainele negrăite ale împărăției tale, să te cunoască pe tine cel nevăzut, necuprins, netălmăcit a tot. Neînțeles, atunci te vede ca un ocean nesfârșit, nemărginit, așa cum te arăți doar inimilor curate și sufletilor care au înaintat în tainele împărăției, princă au dobândit luminarea conștiinței. Atunci se produce fericita taină a îndumnezeirii.